Коляда. Колядувати починають не в усіх місцевостях України одночасно. На Покутті примітка Покуття лежить на південь від Галицького Поділля, між Карпатами і Дністром. Діти йдуть колядувати вже на Святий вечір. На колишній Гетьманщині у Слобідській Україні та в Гуцульщині на перший день різдва Христового, після того, як у церкві скінчиться богослужіння. На Західному Поділлі йдуть колядувати на другий день свят ранком. Колядують діти, дорослі поруки та дівчата, а у Галичині інколи колядують і газди. Але по всій Україні першими йдуть колядувати діти – з дитячої коляди ми почнемо цей нарис. Благословіть колядувати. Як були ми ще малі, згадує Свирид Галушка, збираємось, бувало, на Різдво колядувати. Збираємося по кутках, бо село наше велике, понад тисячу дворів. Сходилися однолітки, бувало так, що в одній хаті три колядники. Їм доводилося ділитися, разом не підуть, а мати. Як мати хоче, щоб малі були і старшими. Свариде було, – питається мати, – з ким ти підеш колядувати? – З Дмитром. то Тобери Грицька із собою. Його малого не треба, він з нами не зійде, хай шукає собі однолітків». Батько саме уйшов до хати з надвору, почув цю розмову і каже до матері. «Та й колядувати не вміє, куди йому йти?» «Ні вмію!» – обізвався Грицько. Вмієш, А й до лишень усіни та заколядуй!» «Хай я почую!» – каже батько. Грицько пішов, став під дверима і заспівав. «Бігла Теличка із Березничка та до дядька у двір. Я вам, дядьку, заколядую, а ви дайте пирога. Як не дасте пирога, візьму вола за рога, виведу на поріг та викручу правий ріг. Буду горошком трубити» а воликом робити. Пушкою поганять, хліб сіль зароблять. Будьте здорові з праздничком. Еге, та ти вже колядник у мене. Іди колядуй, та не заходь далеко. Грицько взув мамині чоботи, насунув на очі татову шапку. Кожуха вже свого мав, а рукавиці взять дідові. Там такі що кіт бувало, як змерзне, то залізав в рукавицю, тільки хвіст терчить. Отак От одягнувшись, малий біг під вікно до сусіди або до дядька через вулицю, і там співав свої телички. Ми ж старші, нам уже років по дванадцять було, все село обійшли з колядою. Підійдемо до хати, станемо під вікном, нас було п'ятеро, та всі разом в один голос. «Благословіть колядувати, колядуйте! А кому? Господареві!» А що той господар Михайлом чи Іваном зветься, ми вже знаємо. Співаємо так, як треба. Чи дома, дома цей пан господар, цей пан господар, на ім'я Михайло. Челять каже, нема вдома, а пан господар собі бай дома. Ще й сидить по столу, а на тім столі три кубки стоять. В одному кубку медок солодкий, у другому кубку... Багрове пивце, у третім кубку зелене винце, медок, солодок на челядочку, багрове пивце на колядочку, зелене винце, та й до церківці, та й до церківці, бай на престольці, коло престола святий Микола. От дзвоник і дзвонить на Бога молить. На райських дверях сам Господь стоїть, сам Господь стоїть, три служби служить, першу службочку за господаря, за господаря, за пана Михайла, другу службочку за господиню, за господиню, на ім'я Марію, третю службочку за челядочку, за челядочку та сина й дочку, дай Боже. Рідко, коли сам господар, а частіше господиня, вийде з хати, винесе по кренделю чи по копійці, радіємо. Мовляв, заробили. Ідемо далі. А то зима, снігу по коліна, мороз, аж носа пече. А про те не чуємо нічого. Це ж, бо коляда один тільки раз на рік буває. Ідемо, і зустріли інших колядників, питаємо їх. Хлопці, де кращі бублики дають? «Що там бублики кажуть? Вийдіть до Семена Пупаня, Панич з міста приїхав, гроші дає. «Ми біжимо навпростець через городи, а там снігу на мило не перелізеш. У Семена ми вже знали, треба співати. Ой, краєм, краєм, краєм Дунаєм, славен ЄСи Боже у всьому світі!» Він любив цю колядку. Була в нашому селі вдова, бідна така, хата копитя сіна, як великий сніг, той вікон не знайти». Ми її теж не минали, бо казали у нас гріх обминути бідного. Хоч знали, що нічого не винесе, але співали, співали їй вдовиної. А чи вдома, вдома, бідна вдова, немає вдома, пішла до Бога. Бога благати, щастя прохати. Ой, дай Боже, два ланижита, два ланижита, та й лан пшениці, лан пшениці на поляниці. Ой, дай Боже, ще й трохи гречки, трохи гречки на варенички». Бувай здорова вдовою з Ісусом Христом, з Ісусом Христом та святим Різдвом, дай Боже. Отак було, співаємо колядки, аж поки вже геть-геть смеркне. Із звіздою. Крім дітей, на перший день Різдвяних свят колядують і дорослі порубки. Ці вже ходять із звіздою та дзвоником. Звізду роблять з дерев'яної обичайки та тоненьких дощечок, шалівок. Рівно ж не п'ять і не шість, а сім звізда декорується кольоровим папером, стрічками, всередині образок народження Христа і свічка. Ватага колядників, п'ять осіб, береза, звіздоноша, дзвонар, міхоноша та запасний, що має завдання допомагати міхоноші. Такі колядники колядують у хаті, Перед образами спочатку підходять до вікна і береться, гукає Пане Господарю, благословіть Христа славити. Інколи, як доведеться, такого благословення випрошують усіх хором, по цьому дому, по веселому чи дозволите колядувати, колядувати, дім звеселяти, дім звеселяти дітей збудити, Христа славити. Просимо. Відзивається з хати господар, відчиняючи двері. Хлопці заходять до хати, скидають шапки, стають перед образами і під зеленкання дзвоникам співають. «Нова радість стала, яка не бувала, звізда ясна над вертепом увесь світ осіяла. Де Христос родився, там світ просвітився». І пастушки з ягнятком пред Божим дитятком на коліна припадають, царя Бога вихваляють. «Ой, ти царю, наш царю, ти небесний владарю! Пошли, Боже, літа многі цього дому господарю, щоб і хліб родився, щоб і скот плодився, щоб цей пан господар нічим не журився». За таку колядку господар дає, бувало, цілого калача, а той запрошує всю ватагу до столу, як бажаних гостей, вип'ють по чарці, закусять, довго не сидять, та й постають у пошані перед господарем, Береза завіншує. За цим віншуємо вас чесний та величний, наш пане Данило, усім добром, усім гараздом, що собі у Господа Бога жадаєте, та думкою думаєте, щоб так воно й сталося. Поможи вам, Боже, ці свята мирно отпровадити та других у радості і веселості і щасливо діждати, а нам, колядникам, ласкаві будьте не зазлемати, що у ваш чесний та величний двір повернули. Поверни до вас, Господи Боже, ласкою своєю небесною на цілий рік і вік. Цим вас віншуємо, а самі усім чесним та гречним – Низько кланяємося, Здорові будьте, в гаразді оставайтеся. Всі колядники низько вклоняються господареві, господині, дітям, навіть наймитові, якщо він є. Отак, поколідувавши в одній хаті, ватага йде до другої хати. Дівоча коляда. Увечері, як геть темніє, ідуть з колядою і дівчата. Дівочова тага ходить з ліхтарем, що має вигляд місяця або зірки. Ліхтар дівчата носять не в руках, а прив'язують до довгої тички, щоб здалека було видко «дівочова йде». Дівчата до хати не заходять, співають на дворі під вікном. «Оце, постаємо, кружка під хатою, а всередині наша береза з ліхтарем. Голосиста дівка, Наталкою звалася. Було, як заведе». Ой, сивая та зазуленька усі сади облітала, а ми, дівчата, підхопимо. А в одному та й не бувала, а в тім саду три тереми. У першому – красне сонце, у другому – ясен місяць, у третьому – дрібні зірки. Ясен місяць, пан господар, красне сонце, жона його, дрібні зірки, його дітки, добрий вечір. Не колядуємо бувалий горіхів і цукерків, грошей на стрічки». Йдемо вулицею, а люди гукають, «Дівчата до нас ідуть!» Отак згадує свою дівочу коляду вже старенька лекера Степанівна, що доживає свій вік тут, на еміграції. «Прийшли до тебе раз у рік у гостину». На Західній Україні колядують і старші люди, найчастіше чоловіки, що належать до церковного братства. Братчики, зібравшись, ідуть до панаця. Всі вони, а їх буває чоловік десять або й більше, зайшовши до хати, стають перед образами і співають «Ой, господар, господаречку, прийшлим до тебе раз в рік у гостину». Раз у рік у гостину повіншувати, повіншувати, щастя бажати. Панотець запрошує гостей до столу, частоє оковитою, дякує за привітання. Колядники не засиджуються довго у панотця. Вони виходять за столу, стають обличчям до образів і співають. А за цим словом у дзвоники дзвоним, у дзвоники дзвоним, низькося клоним, низькося клоним, богуся молим». Ой, дай нам Боже, золоті хрести, золоті христи, ключі небесні, ключі небесні від Бога Христа, щастя і здоров'я, прибутки добрі, прибутки добрі, із віком довгим, і з усім домом, із чесним двором, із паніматкою, із челядою, і з усім чадом і усім людом святим Божеством, Божим рождеством. Від понад колядники йдуть до хати своїх братчиків, вітаючи їх з народженням Христа. Легінська колядка Уже від Святого Миколая група легінів гуцульських парубків готується до коляди. Готуватися треба поважно, бо ж колядницька ватага Двадцять осіб вибирають березу, виборця, скарбника, коня, міхоношу, скрипника, трамбітаря, кількох добрих плясунів, всі інші, що не мають функції, звичайні колядники. Старі газди разом з паноцем виробляють програму, бо ж колядницька ватага стоїть під протекторатом церкви. Коляда починається обходом навколо церкви. І колядою паноця. Колядницький похід дуже цікавий. Попереду йдуть парами плясуни з бартками, сокирами на плечах. До барток підв'язані дзвоники, що під час танку дзвонять у такт плясунам. Таким плясом колядники і підходять до кожної хати, доколядують і відходять. Якщо Газда хоче, щоб колядницька ватага йому дім звеселила, він виходить на поріг з калатям в руках, а газдиня з повісьмом льону. До них підходить виборець і підносить їм дерев'яний різьблений хрест, щоб цілували. Поцілувавши, газдиня перев'язує хрест повісмом, а Газда дає виборцеві калач і кидає гроші до скриньки. Після цієї церемонії вся ватага заходить до хати У хаті колядники участують горілкою чи пивом, що газда має Під час частунку колядники розвеселяють дім, співають, оповідають веселі пригоди, танцюють з газдиною чи газдовою дочкою Отак, побавшись, ватага приступає до справжньої церемонії коляди Сідає за стіл і колядує по черзі Господареві, господині, синові, дочці та всьому живому і мертвому достатку, худобі, хаті, плугові, рогачам. Кінчається коляда віншуванням, всі встають за столу, стають перед газдою і газдиною. Береза виходить наперед і каже, «Віншуємо вас, аби у вашій загороді було стільки овечок, скільки у сім домі дрібних кришок». Віншуємо вам многое літа із цими святками, з цим Новим Роком та святим Різдвом. Дай вам Боже здоров'я, вся ватага колядників підхоплює хором, дай Боже. А в домі склінно, дай Боже. У кіннику коні дай Боже, у кошарі вівці дай Боже, у пасіці бджоли дай Боже. Повинчування один із плецунів, підстрибуючи то на одній, то на другій нозі, обходить по черзі всіх членів родини. Танцюючи, він співає у супроводі всього хору: Ой, пляшу, пляшу, знаю до кого. дасть мені, газда, пів золотого. Ой, мало, мало, на цим не стало. Ой, скачу-скачу, бо гроші бачу, як маєш сина, то давай сира, як маєш дочку, давай горілочку. Ой, дай же, дай же, як маєш дати, не маєш дати, вигонь із хати. Ой, хоч у жогом, хоч кочергою, а хоч дівчинов кострубатою. За цей пляс колядник в шапку або у дзвінок гріш від кожного, до кого танцював і приспівав. Після цього всі колядники тричі вклоняються Газді та Газдині і, танцюючи від столу назад плечима, виходять із хати. За ними виходять Газда з Газдиною. На подвір'ї ватага стає колом, оточуючи Газду, Газдиню і свого скрипаля. Скрипаль грає, а колядники йдуть рівною, хороводять то в один, то в другий бік, приспівуючи. «Аби Газдам весело було», Через цілий рік жити. За це газда частоє колядників горілкою. Нарешті ватага зупиняється, випускає з кола газду з газдиною ще п'є по келішку оковитої і, пританцьовуючи, виходить на вулицю. Аби бджоли були веселі. Якщо газда має пасіку, він веде колядників на те місце, де в літі будуть стояти вулики. Прийшовши колядники і стають колом. Падають на коліна, на снігу перед собою роблять хрест топірцем, потім складають топірці лезами до середини, а держаком до себе. На топірці купою складають шапки, бо то як хріб джил. Газдиня насипає у їхні шапки потрохи пшениці, вона принесла із собою у запасці. Коли вже пшениця насипана, колядники стають на ноги, беруться за руки і крутяться за сонцем, щоб рої не втікали. При цьому всі співають хором яку-небудь веселу пісеньку, аби бджоли були веселі. Відспівавши, ватага знов падає на коліна, і на загарцьованому снігу ще раз робить хрест топірцями. Після цього знову стають на ноги, кожен бере свою шапку і висипає з неї пшеницю-газдиню у запаску, виголошуючи побажання «Дай Боже, аби ця пасіка була така велика, як святки були величні, або дай Боже, щоб джоли роїлися та меди лилися». Весною газдиня чи газда, виставляючи пасіку на пашу, Посипає вулики тією пшеницею і примовляє «Абисьте були величні, як всі свята були величні, коли я пшеницю збирала, аби на вас так нічого не нападало, як на сі свята на нас нічого не нападало». Як бачимо, гуцули ще й досі зберегли у своїх колядницьких звичаях чимало стародавніх, можливо, ще навіть дохристиянських релігійних ритуалів. Відчуваються тут і залишки традиції стародавніх скоморохів. Це неабияка заслуга гуцулів, дуже цікавої частини нашого народу. Вовісів сам Христос та й вечеряти. В останній час в Україні були найбільше поширені релігійні колядки. Ці колядки охоплюють своїм змістом багато апокрифічних оповідань про життя, муки, смерть і воскресіння Христа. Найбільше про... Охрещення Христа – вибір для Нього імені і про Матір Божу, що шукає нічлігу, ховає Ісуса перед жидами. Одною з найкращих колядок цього типу є колядка про те, як Мати Божа просить ключів свого Сина, щоб повипускати з пекла грішні душі. Гой сів сам Христос, та й вечеряти – Входить до нього Божа мати, Ой, дай мені, сину, від пекла ключі, Повипускати грішні душі. Ой, наш тобі, мати, від пекла ключі, Повипускайте грішні душі. Лиш одну душу бай не випускати, Що зневажала батька й мати, Що зневажала, словом вкорила, Словом вкорила, судом осудила, Що й другу душу не випускати, Що не прийняла бідного у хату, Що не прийняла не приоділа, нікому добра не приобріла, ще й третю душу не випускати, що йшла фальшивим свідком свідчати. Тим трьом навіки у пеклі горіти, у пеклі горіти, у смолах кипіти. Саме слово «коляда» походить від назви нового року у римлян, що припадав на тиждень після веселих Сатурналій у другій половині грудня місяця. Ця чужа назва коляда, що сплелася із старослов'янським праздником зимового повороту Сонця і пізніше перейшла на наше зимове новоріччя, вказує на сильні греко-римські впливи у Чорноморсько-Дунайській добі. Четвертий і дев'ятий віки, коли українська колонізація досягла берегів Чорного моря, і Дунаю, де вона зустрілася безпосередньо з греко-римським світом. Цілком можливо, що наші предки разом із назвою Коляда та деякими звичаями запозичили від греків та римлян ще щось із мотив величайних новорічних пісень ще перед прийняттям християнства на Україні-Русі. Та все ж немає сумніву, як думає дослідник колядок «Академік Коробка», що греко-римські впливи зустрілися на східньослов'янському ґрунті вже з виробленою новорічною обрядовістю і величальними піснями місцевого походження. Дуже можливо, що ті старі новорічні пісні в нас називалися власне щедрівками. Ця рідна місцева їх назва, незнана позаукраїнською етнографічною територією, стоїть очевидячки у якомусь зв'язку із щедрим тобто багатим вечором що замикає різдвяний цикл праздників та із тою щедрістю, багатством і достатком, який напророчують колядки щедрівки у бажаннях для господарів. Традиційний характер організації колядницьких та щедрівницьких ватаг на чолі з березою у багатьох випадках нагадує стародавніх веселих скоморохів, що теж хату звеселяли не тільки величальними піснями, а й танцями та грою на музичних інструментах, згадаємо колядницьку ватагу на Гуцульщині. Цілком можливо, що від співців скоморохів, колядницькі та щедрівницькі ватаги успадкували і традиційні форми випрошування дозволу. Якось ці повелите колядувати, колядувати дім звеселяти, діб звеселяти, діти збудити. Сказане вище стосується і до випрошування плати за колядування. А йди ж за грішми та до комори. Ключики бери, скриньки розмикай, скриньки розмикай, нам гроші давай. Ой, давай, давай, не затинайся. Не маєш дати, не підемо з хати. Також імовірно, що звички перевдягатися та накладати на себе машкару, характеризуватися циганом, жидом, чортом, журавлем, ведмедем, козою, Колядницькі та щедрівницькі ватаги теж запозичили від коморохів. За традицією староукраїнських величальних пісень багато колядок спрямовуються до особи господаря, господині або їхніх дітей, чи ділки. Відповідно до цього підбирається і зміст колядки, імена величальних осіб підставляються у тексті самої пісні, і тоді колядка виглядає так, ніби спеціально складена для даної особи. Щодо змісту, то колядки і щедрівки відзначаються великою різноманітністю мотивів. Хоч і дуже умовно, можна їх все ж поділити на шість окремих груп, а саме колядки і щедрівки з хліборобськими, мисливськими, військовими, казково-фантастичними, любовними, краще сказати весільними та біблійно-релігійними мотивами. Тут ми коротко розглянемо кожну із цих груп окремо.